Salmul 144: Înălțate voi Dumnezeul meu, împăratul meu și voi binecuvânta numele tău în veac și în veacul veacului. În toate zilele te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veac și în veacul veacului. Mare este Domnul și lăudat foarte și măreția lui nu are sfârșit. Neam și neam vor lăuda lucrurile tale și puterea ta o vor vesti. Măreția slavei sințienii tale vor grăi. Și minunile tale vor istorisi, și puterea lucrurilor tale înfricoșătoare vor spune, și slava ta vor istorisi. Pomenirea mulțimii bunătății tale vor vesti, și de dreptatea ta se vor bucura. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Bun este Domnul cu toți și toate îndurările lui peste toate lucrurile lui. Să te laud de pe tine, Doamne, toate lucrurile tale. Și cu și tăi să te bine cuvinteze. Slava împărăției tale vor spune și de puterea ta vor grăi. Ca să se facă fiilor oamenilor cunoscută puterea ta și slava măreției împărăției tale. Împărăția ta este împărăția tuturor veacurilor, iar stăpânirea ta din neam în neam. Credincios este Domnul în cuvintele sale și cu în toate lucrurile sale. Domnul sprijine pe toți cei ce cad. Și îndreaptă pe toți cei gârboviți. Ochii tuturor spre tine nădăjduiesc Și tu le dai lor hrană la bună vreme. Deschis tu mâna ta și de bunăvoință Saturi pe toți cei vii. Drept este Domnul în toate căile lui Și cu cuvios în toate lucrurile lui. Aproape este Domnul de toți cei ce-l cheamă pe el, De toți cei ce-l cheamă pe el într-adevăr. Voia celor ce se tem de el o va face și rugăciunea lor o va auzi și îi va mântui pe dânși. Domnul păzește pe toți cei ce-l iubesc pe el și pe toți păcătoșii îi va pierde. Lauda Domnului va grăi gura mea și să binecuvinteze tot trupul numele cel sfânt al lui în veac și în veacul veacului.